Вона стає незалежною від своєї першої причини, яка вже зникла, і підпадає чинності інших причин, що до кожної розпочатої дії закола присмоктується. Але це міркування аж ніяк його не потішило, бо приємно встановлювати закони і зовсім прикроїм підлягати. Власне, вже з тиждень тому, збираючись до дівчини, біохімік відчув страшенну втому. Його ноги, набувши зненацька самостійності, не виявили колишнього бажання виходити ввечері з хати. І в цій несподіваній утомі ніг, серця, очей, кімната його змінилась на вигляді. Професор глянув по шафах з книжками, по підвіконню, також ними запорожненому, нарешті по столі, що якось ніби потягнувся до нього, і зразу сполучився живим, радісним зв'язком із роками минулої праці, яку так зухвало занедбав. Якось різко й потужно згадав він усі свої статті, лекції, всі вечори напруженої роботи, свої ретельні плани, чарівний дух лабораторії, де у важкому повітрі стоять гострі, йдучі запахи, де колби, реторти, склянки, вибагливо погнуті рурки, поєднані на довгих столах у химерні сполучення. В складні візерунки витонченої краси, що сама з себе додається до продиктованих від формул побудувань. І в цей доплив спогадів та речей професор поставив дівчину. Ту ж медь з нею сталася жахлива метаморфоза, так ніби з якого дерева раптовий вітер зірвав увесь лист, лишивши стобур у прикрій і понурій оголеності. Всі її прикмети й прикраси, що виникли від праці його закоханої уяви, і навіть переважна частина тих, що дівчина насправді мала – Тепер осипались під його науковим поглядом. Увесь чар її рис, вся тонка й далекосяжна отрута посмішки та очей випарувала вмить з її обличчя, а лінії тіла, які він знав, зробились холодні й приїсні. Романтичні жагучі слова, що його завжди в ній так захоплювали, видались тоді професорові наївним дитячим белькотінням, жодної уваги не вартим. Яка ж відмінна стала дівчина від того, що він уперше отут на канапі викликав, не стямлячись від пристрасті й непереможного пориву.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 45 днів немов зірваних одним нападом з календаря, 45 днів викреслених запропащених. Та ненависть, що він і раніше до дівчини уривками почував, тепер опанувала його геть усього, але він худко її затамував. Помилившись уже раз на одному чутті, професор не хотів помилятись на другому. Це була б уже зовсім непрощена помилка».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 з'ясовуючи на місці всі труднощі біохімічного аналізу, що потребує якнайпільнішого засередження. Може, хто з вас, казав, він схоче присвятити себе науковій діяльності? Той мусить наперед знати, що наука жорстока в своїх вимогах в серені почуттів, які порушують спокійну діяльність мозку. Потім замкнувся з двома асистентами в робочому кабінеті, який був разом із сховищем реактивів та апаратури, і схематично виклав їм зміст майбутньої серії спроб, доручивши розробити деякі деталі.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 Юрій Олександрович того дня міркував про кохання. Передусім він визначив його як стан занеподу мозкової діяльності під впливом потягу до жінки, що сприймається людською психікою через складність сполучених нервових шляхів, як щось і надзвичайне. Якраз це і заважає аналізувати кохання, коли його в собі почуваєш. Але мозкова діяльність і найвища здібність людини – те єдине, чим вона від тварин різниця. Отже, всякий розлад їй треба вважати за регрес, що людину принижує. Отак біохімік спізнавав кохання як чинник суторуїнницький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 В цих міркуваннях дівчина іноді проходила перед ними, але тільки як речовий доказ на суді –